Не спіши, хлопче, в неволі. Я приїхав до Львова із Камчатки. Виїжджаючи, здирав із себе все остогидне, робу спогади. Купив у порту якогось морського помірника бушлак, пару кльошів. Почторочки нові, вже звичайні, светри. І ось, дивіться, я у Львові, тупо академічній. Вихожу я аж біля опарного. Мій кльош погойдується, як морська хвиля з-під розхристеного комірця відніється позмоговане море. А я сам уже студент і водночас лід працівник ленінської молоді. Я вже чимось та виділяюсь з-поміж творчої молоді, бо й кілька добірок вільшів надрукував і про море, і про колишні невільничі роки. І непомітно став слугувати зразком еталоном, тобто не я сам, а в розклюшених штанях. Саме тоді комсомол повів боротьбу із стилягами – їх ловили в центрі та на танцмайданчиках, заводили глухіший кут, розпорювали штани. За вузькі, от прийдеш додому, то щоб клинці вставив. А мої нові друзі вже й на мене не посідають, доки ти в кльошах ходитимеш, купи костюм. Одержав даже за першу збірку, то купи, ми вже домовилися в ательє, вже й фасон підібрали. Та й забембали мені голову, що я і не дуже і міряючи купив той костюм. А в штанях ногавиці такі завузькі. Не готовий я був до такого. Взяв до рук ножниці, розпоров, сам вставив клинці. І саме тоді заходять до мене в редакцію Теодозія Бриш із Герою Левицькою. Вони із майстерні. А це була зима. Вони як працювали в штанях, так і прийшли. Проте вже в коридорі Позакасували штани, щоб вище колін, щоб не видно. Сидимо ми, про щось там говорили. А в кабінет редактор. «Миколо, зайдеш потім до мене». Дівчата переговорили та й пішли, а я до редактора. «Нове завдання чи що?» Він подивився на мене пильно і скрушно так. «Миколо, ти сам собі господар, сам і друзі вибираєш. Не знаю, хто ти дівчата, але вони були в штанях. То які з них комсомолки?» Розлучався Дмитро Павличко із своєю першою дружиною, тією чужого роду і народу, що не розуміла його душі, коли приїжджала до нього в село та йшла польовою стежкою, то могла й каблуками й колося потоптати. До того ж було те колося, то ти любов мою безмежну стоптала так необережно. Судовий процес не розтягнувся надовго, обоє згодні на розлучення, ділити ще не мають чого». Вона наче й засмучена, але наче й весела. Її багато хто пам'ятає. Пізніше в університеті читала лекції молодим з теорії та практики кохання. щось і писала на цю тему – самовродлива, розкута. Друзі виходять із залу засідань, групуються окремо. Це ж треба підтримати Дмитра, розрадити його. Звичайно, усталеним способом. От вони виходять, розчулена пара, розлучена. Але про щось іще перемовляються, чогось іще не договорили. Що ж, зачекаємо. Вони ж розмовляючи, неквапливо проходять повз мене. Раптом під'їжджає вільний таксі, блимає зеленим вогником. І вони обоє підносять руки. Зупиніться. б то мало означати. Сідають, поїхали. Друзі лише нючими закріпали. Потім уже вияснилося. Поїхали розлучені молодята в Брюховичі в ліс. Що вони там забули, один Бог знає. А хлопцям куди діватися, хто побрів додому, але решта таки згрупувалась, а щось там поміскували, та й завернули в шинок, розділити з другом жаль за невдатним подружнім життям. Писав ще що раніше, щораз згадуватиме гортожок, чорні очі і прозор в Наче і малий ростом, непоказний зовні був Григорій Печенівський, Проте бойовий і настирний. І дебютував непогано. Довго ще потім вихвалявся, що його ж першу збірку було 17 рецензій. То не ні таким може похизуватися. І до дівчат був настирний. Задумав женитися на одній львів'янці. І таки женився. В супереч волі її батьків. Розписалися потай. І от приводить молоду за руку до батьків. Приймайте, ми молода пара. А я ваш зять. А ті затялися ви без нашого дозволу одружилися, то живіть, де хочете, ми не приймаємо. Кликав Григорій жменьку своїх друзів, розпили пляшку, поскаржився на тих обивателів, які не розуміють високої поетичної душі, та й пішли молодята. Щось їм не поналеталанило влаштуватися на першу шлюбну ніч ні там, ні десь, то й провели вони на високому замку. Добре, що якраз літо, ночі теплі. А за день приносить Григорій до редакції «Вільної України» вірша, де описує чествість міщухів своїх тестів. Та вже хвалить радість любові під високими зорями. Відділ культури підготував того вірша до друку, але редактор Юр запротестував. Хіба таке можливе в нашій країні, щоб шлюбну ніч десь в кущах проводити? Подумайте ще раз про ситуацію, знайдіть виграшний хід. Думав над тим віршим Григорій довго, врешт приносить до редакції новий варіант. Все в ньому не так, як і перше було, тільки два рядочки. Гарятівні додав до закінчення. Вони переконували читача, що така історія трапилася на панській Польщі. Звісно, у квітучій соціалістичній вітчизні справи вирішується зовсім по-іншому, і молоді будуть жити в щасті та в злагоді. Така дружина від поета Івана Гущака. На ній і женитися ми не радили. Стажована погемниця не дуже надається для подружнього життя, але він не послухався, виїхав з нею до Луцька, де її менше знали, працював помічником першого секретаря обкому. Летить наш Іван наздогін за дружиною, просить мене і Юрія Малявського допомогти йому зловити втікачку. Вона має їхати через Львів із якимось військовим. Розподілили ми маршрути, вокзал, автовокзал, аеропорт. І там, і там покрутилися, позаглядали марно. Зустрічаємося в домовленому місті. Іван у розпачі. Як я вернуся до Луцька? Це ж ганьба на всю Волинську парт-організацію. Але має нам виставити за нашу участь у пошуках. З двома пляшками йдемо на обід до Малявського бо на закуску у Івана грошей забракло. Сидимо, обговорюємо пригоду, співчуваємо в Івановій біді. А дружина Малявського то з нами, то відлучається на кухню, ходить то туди, то сюди. Зграбненька, вродлива, привітна. Зауважимо, що Іван щось так аж надтопільно дивиться на неї. Врешт, коли вона вийшла до нас, «Хлопці, вам добре, у вас дружини, а мені як лишатися на ніч у чужому місті?» «Хлопці, знадіть мені на ніч хоч якусь дівчину!» Врешті за якийсь час одружився. На цей раз взяв просту, гарну дівчину, з якою можна жити, зрештою надбали трійко діток, вивели в люди. А богемниця, добра при каві, з нею добре побавитися, та на тому і скінчити. Бо ж насправді рідко хто з нашого хай уже і трохи богемного кола зважувався брати собі за дружину любительку цигарки та чарки. Це ж не для розмови про поезію, про модернізм та ще про щось таке. Наче недавно дружини Володимира Лучука, Бориса Бобинського, моя теж, збирали гроші для дружин Михайла Гориня, Михайла Осадчого, В'ячеслава Чорновола, намагалися хоч якось підтримати, розрадити їх, а вони вже повертаються додому. Хоча не всі до своїх дружин – Чорновіл і Осадчий – Вирішили витворити інші родинні осередки. Тут нічим не зарадиш, життя непередбачливе. Богдан Горінь після тривалої невлаштованості все ж знаходить працю до душі у Львівській картині галереї, молодшим науковцем, але все ж таки, хоча разом із тим працевлаштуванням невідомо із якої ж парки поповзла чуточка, мовляв, бачите, полагодив із тими зарізяками із червоного будинку по вулиці Джаджинській, то й матиме спокій. Прийом відроблений, надійний, такі чутки поширювалися і про Григорія Чубая, і про Бориса Рожика чи навіть Володимира Маняка, створюючи довкола них атмосферу порожнечі, душевного дискомфорту, штовхаючи зацятьковану особистість на обачні вчинки. А Богдан Горин влаштовує своє життя ґрунтовніше, надійніше. Одружується. Перший день весілля – то для рідні. Наступного збирає нас, своїх давніших колег і нікого більше. І от ми за тісним столом, наче всі добре знайомі, один з одним довірені і відповідальні. Проте, як виявилося, у кожному колективі знайдеться свій доброзичливість, своя чорна вівця. Хоча спершу зауважили незнайомців перед дверима, Чомусь зникло світло у під'їзді, і то було на кілька годин, що на той час було підозрілене. За день чи два дзвінки з Укому, з Райкому, до голови правління, до секретаря партбюро. Знову розбирають нас на партійних зборах. Мене, Романа Іваничука, Романа Лубківського, знову покаяння. Ми ж хотіли втягнути його в здорове товариство, щоб не замикався в собі. Ні. Ви підтримуєте своєю прихильністю вчорашнього злочинця. Микола Ільницький особливо переживав. Він має якраз захищати докторство, а із тягненням не допустять до захисту. Проте минулося. Стукач не назвав його прізвища. Василь Колодій обурювався. Чому нас не зараховують до шістдесятників? Хіба ми гірші? Не разом живемо? Не про те пишемо? А різниця таки була, перше, що ми вдарші, до того ж тоді шістдесятником вважався далеко не кожен, хто творив у ті часи. То нині всі, бодай трохи, небезтеланні тогочасні ровесники запихаються в ту обойму, що вона аж тріщить. Тоді ж шістдесятниками вважали невелику групу митців, з-поміж літераторів менше десятка. Це, якби верховина айсберга, яку видно лишень десятою частиною. І ще ж лишається підводна маса. Не така вже й безталанна. Цей підводний обшир був досить потужний у Львові. Недаром ми майже ці шістдесятниками переженилися на Галичанках. Але ж про самого Васцеля Колодіє він був ставний і вродливий. Між ровесниками майже перший зазнав і злетів і короткочасного ув'язнення. Дівчата за ним сохли, але він не батярував, мав гарну дружину і то завжди. Тобто ці дружини у нього поновлювалися. Рідко яка з ним могла довго витримати. Лише я був у нього на трьох весіллях, а ще до того було два чи три. І всі гарні. Він був прикрий у деталях. От як редагував чиюсь книжку, то вже не пропускав жодного маленького блуду. Але це робилося так. От знайшов невірно вжити слово, то виправ. Він же ні. Він починає допитуватися, чого ти так недоладно висловився. І чи ти знаєш правило? А як знаєш, то перекажи його. І так до набриднення, Подібне і в зімейному побуті. Ми із Володимиром Лучуком кілька разів мирили його з матір'ю, двох його синів. На його прохання давали гарантію, що він виправиться. А він знову такий самий. Поверталися ми із якогось вечірнього виступу з літературного вечора. Склалися. Купили дві пляшки. Варто було купувати одну та щось на закуску. «Ми ж купили дві!» Вигнався наперед Василь. «Підемо, хлопці, до мене!» «Тамара заготує щось на вечерю!» Прийшли. Тамара привітна і лагідна. Підхоплюється, накриває стіл. «Ми ж тим часом розглядаємо якусь книжку, перемовляємося!» І Раптом крик. «Це мої найкращі друзі прийшли, а ти що ставиш? Хіба в нас кращих немає?» Виявляється, Тамара поставила на стіл ладненькі чарочки. А їм нещодавно подарували кришталеві, кращі. Тож те саме і обурло Василя, Тамара заспокоює. Зараз, Васильку, зараз я переміняю. Але він кричить далі, і зупинитися вже не годин. Ми теж пробуємо заспокоювати, але так кошмарно. Врешті одягаємося, не хочемо ні її чарки, ні вечері, якщо з таким криком. Кидається до дверей не пущу, але потрохи холоне, і за який час вже такий, хоч до рани прикладай. За пару років Тамара таки втекла від нього, хоч мали разом двох прекрасних синів. Обурений написав вільша, де порівнював себе з одиноким лебедем, який має кинутися з неба, щоб розбитися, проспівавши останню пісню. Чорт мене підбив написати пародію. Так, я впаду з неба, але для того, щоб ще раз одружитися. Крику було образ. Проте на своє ще одне весілля, останнє, таки запросив мене і Володимира Лучука. А там ще згадав про ту пародію. І знову ми в горах. Це ще раніше, давно. Ми ще тоді молоді, та й прибули на запрошення взяти участь у якійсь комсомольській акції. Весь день якісь зустрічі, розмови. Після вечері Ватра на другому березі опору, знову та незабутня Ватра. І пісні, і жарти, і видунювання, і видурювання. З нами одна поетеса, також молода, хоча вже й замішня, також випила пару келихів за вечерію. Тож тепер прагне чоловічої уваги, захоплених поглядів, упадання і обожнювання. Чоловіки відчуваються і не скупляться на компліменти. І не збагнеш, як то у цьому світі твориться поміж сущим та живущим. Прагнущем квітування та буєння. Крутилася ж са поетка поміж нами всіма, за якийсь час зауважує, що вона все ближче до одного комсомольського ватажка, і раптом вони беруться за руки і біжать у вечірну сутінь, де вже потемнілої лісової обочини. На ранок омиваємося в гірському потічку, а вона плаче. Це ж ви розповісте, ви такого наговорите, чоловік вам повірить. Проте десь в обід у неї вже інша мова. А хіба що було? Нічого не трапилося, та й не говоріть зайвого. Учайно і й так не дуже щось потекали, а вже перед поверненням до Львова. Що то ви за плітки розпускаєте? Що то ви на мене наговорюєте? Мали б сором. То ще закінчу розповідь про цей милий курйозний випадок, рядками звірша нашої неперевершеної змалювання хімерної жіночої душі Марії Коросницької. Лиш ледь підправивши їх, я вам скажу, я не монашка, а як монашка, не свята. А ліс шумив, як і нині шумить, і в лісовій глушині чується химерний регіст перелесника, тішний смовки.